Kapittel 22 Dersom en mann stjeler en okse eller en sav, og han slakter den eller selger den, skal han som erstatning gi fem dyr av storfe for oksen, og fire dyr av småfe for sauen. Hvis en tyv blir grepet mens han bryter seg inn, og han blir slått og dør, er det ingen blodskyld for ham. Hvis solen har strålt fremover ham, er det blodskyld for ham. Han skal ubetinget yte erstatning. Hvis han ikke har noe, da skal han selges til vedlag for de ting han stjal. Hvis det som er stjålet vittelig blir funnet levende i hans hånd, enten det er en okse, eller et esel, eller en sau, skal han yte dobbelt erstatning. Hvis en mann lar en mark eller en vingård bli avbeitet, og han slipper ut sine lastedyr og lar dem beite på en annen mark, skal han yte erstatning med det beste fra sin egen mark, eller med det beste fra sin egen vingård. Dersom en ild griper om seg, og den antenne torner, og kornban eller stående korn eller en mark blir fortært, skal brandstiftere en ubetinget yteerstatning for det som blir brent opp. Dersom en mann gir seg neste penger eller gjenstander til oppbevaring, og det blir stjålet fra mannens hus, skal tyven, hvis han blir funnet, yte dobbelt erstatning. Hvis tyven ikke blir funnet, da skal husets eier føres fram for den sanne Gud, for at den kan se om han ikke la sin hånd på sin nestes eiendom. I et hvert tilfelle av en overtredelse i forbindelse med en okse, et esel, en sav, et klesplagg, hva som helst som noen har mistet, og som man kan si følgende om «dette er det», skal begge sak komme fram for den sanne Gud. Den som Gud erklærer on skal yte sin näste dobbelt erstatning. Dersom en man gir sin näste et esel, eller en okse, eller en sav, eller ett vilket som helst husdyr for att han skal ta vare på det, og det dør, eller blir lemlestet, eller blir ført bort uten att noen ser det, da skal det avlegges sin ed ved Jehova mellom dem begge, på att han ikke har lagt sin hånd på sin nestes eiendom. Og dyrets eier må godta det, og den andre skal ikke yte erstatning. Men hvis det er tydelig at det er stjålet fra ham, skal han yte erstatning til dets eier. Hvis det er tydelig at det er revet i stykker av et vilt dyr, skal han legge det fram som bevis. For noe som er revet i stykker av et vilt dyr, skal han ikke yte erstatning. Men dersom noen ber om noe fra sin neste, og det blir lemlestet eller dør mens eieren ikke er sammen med det, skal han ubetinget yte erstatning vis eieren er sammen med det, skal han ikke gi til erstatning. Hvis det er leid, skal det ingå i lejen for det. Om nå en man forfører en jomfru som ikke er forlovet, og han ligger med henne, skal han ubetinget erverves sig henne som sin hustru for kjøpesummen. Hvis hennes far blankt avslår å gi henne til ham, skal han betale det beløp som tilsvarer kjøpesummen for jomfruer. «Du skal ikke la en trollkvinne leve.» En vei som ligger med dyr skal visselig lide døden. En som offrer til noen andre guder enn Jehova alene skal vies til tilintetgjørelse. Og du skal ikke behandle en fastboende utlending dårlig eller undertrykke ham, for dere ble selv fastboende utlendinger i Egypts land. Dere skal ikke plage en enke eller en farløs gutt. Hvis du på noen måte plager ham, da skal jeg, hvis han bare roper til mig visselig høre hans rop, og min vrede skal virkelig blusse opp, og jeg skal i sannhet drepe dere med sverde, og deres hustruer skal bli enker, og deres sønner farløse gutter. Hvis du låner penger till mitt folk, til en nødstilte ved din side, skal du ikke bli som en ågerkar mot ham. Dere skal ikke pålegge ham rente. Hvis du i det hele tatt har din nestes kledning som pant, skal du gi den tilbake til han ved solnedgang. For den er det eneste han har å dekke seg med. Den er hans kappe til hans hud. Vad skal han ellers legge sig? i? Og det skal skje at han kommer til å rope til mig og jeg skal visselig høre, for jeg er nådig. Du skal ikke nedkalle ondt over Gud, eller forbanne en høvding bland ditt folk. Din rikelige avkastning og overfloden fra din presse, skal du ikke gi nølene. «Den førsteføtte av dine sønner skal du gi mig. Slik skal du gjøre med din okse og din sev. Sju dager skal den være hos moren. På den åttende dagen skal du gi den til meg. Og dere skal vise dere å være hellige menn for meg, og dere skal ikke spise kjøtt på marken, noe som er revet i stykker av et vilt dyr. Dere skal kaste det til hundene.»